на руку літньої жінки. Француженка всміхнулася і накрила доглянуту руку нової знайомої своєю другою долонею, звичайною рукою жінки, котрій чимало довелось робити в цьому житті. А ще саме вона купила мені товстий олівець з одного боку синій, з іншого червоний, і вчила мене малювати ним французький прапор. Таки не нарікала і не ненавиділа країну яка вкрала в неї рідну мову. Жінка, яка все життя збирала для когось квіти, котрі ніхто жодного разу не подарував ні букета, ні квітки. Рипнули сходи. Амалія озирнулася і побачила сивого чоловіка, котрий наближався до столика, не приховуючи здивування від того, що годину тому залишив тут одну жінку, а наразі віднайшов двох. Розділ третій. Троє дівчат років двадцяти розпрощалися неподалік від спуску до станції метро контрактова площа. Як зазвичай прощаються приятельки. Кілька цілунків у щічки потім помахали одна одні руками, розійшлися в різні боки, озирнулися і ще раз помахали. Одна з них спустилася в підземний перехід до метро, друга попрямувала через площу у бік Андріївського узвозу. А третя рушила на кінцеву зупинку трамваю, метрів за двадцять позаду. Ця остання була невисокою на зріст, фарбованою білявкою щодернацькою зачіскою. Голову її оповели спіраллю майстерно виплетені косички, які закінчувалися розпушеним асиметричним хвостиком над лівим вухом. Вбрана вона була в коротенькі джинсові шортики та футболку, що ледве сягала пупка, а на ногах мала білі кросівки з різнокольоровими шнурками салатовим і помаранчевим. Невеличка джинсова сумочка, більше схожа на чималий гаманець, висіла на довгій ручці, перекинутій через плече. Дівчина потупцяла з хвилину на місці, озирнулася в напрямку площі, куди пішла одна з її приятелів, потім кинула погляд на спуск до станції метро, розвернулася і рушила через трамвайні рейки на північ. Вона завжди точно знала, де в місті розташовується Дніпро, як і те, що тече він із півночі на південь. Принаймні так виглядало на мапі. Вона відчувала присутність невидимої за будівлями ріки, як кішка відчуває наявність миші в темній коморі. І внутрішній її компас жодного разу не надурив. Власне, вона довго вважала, що інші також орієнтуються подібним чином, і не раз коли люди не розуміли її, пояснень про 100 метрів на схід або два квартали на південь. Зрештою, розібравшись, що інші влаштовані інакше, вона залишала свою систему координат для власного вжитку. Тож дівчина пройшла один квартал у північному напрямку і, про всяк випадок, озирнувшись, завернула праворуч, тобто на схід. Вона точно знала, що це не надто широка, але пряма, немов покреслена під лінійку вулиця, вивела б її до річки але наразі дівчина мала на меті інше. Тенькнув дзвоник над дверима, і офіціантка забарною стійкою, що навпроти входу, здивовано глянула на відвідувачку. «Щось забули?» – чемно спитала вона, впізнавши одну з дівчат, що хвилин десять тому вийшли з кав'ярні. «Ні, тобто так», – наблизилась до неї власниця чудернацької зачіски та непарних шнурків. «Я хотіла трохи розпитати про вашу акцію», Знаєте, я, мабуть, залишу свої координати. Хочете бути читачем чи книгою?» Стримано всміхнулася їй книжниця Аня. «Давай на ти, а?» Махнула рукою від відвідувачка, і обидві розсміялись, бо мали приблизно однаковий вік, і офіціоз у їхньому спілкуванні виглядав доволі дивним. «Давай, то ким хочеш бути? До речі, тебе як звати? Мене Анею». «Та бачу, що ти Аня, тебе ж підписано!» Знову засміялась гостя, але зиркнула на людей за найближчим столиком і затулила собі рота долоною. При цьому жесті Аня жіночим оком оцінила її бездоганний манікюр. «Я – Женя. Знаєш, я, звісно, можу травити байки, та навряд чи вони когось дуже зацікавлять. Тому краще б сама почитала когось цікавого. Чи як це у вас називається?» – сміхнулась вона. «Ще не знаю, як це називатиметься. І що з цього вийде?» – стишила голос Аня. «Це господар наш, який... І більше живе в Лондоні, ніж тут, закинув директорці таку ідею. Десь там таке побачив. А ми тільки починаємо. Хоча народ уже потроху проявляє інтерес. Ось навіть картотеку книг складаємо. Ой. А ти в курсі, що ми пригощаємо книгу кавою, а тобі доведеться оплатити обраний десерт. У курсі. Я ж читала афішу на дверях. То не проблема, якщо я раз чи два на тиждень, замість напхатись чістечком, послухаю цікаву людину. Тріпнула головою Женя, русявий хвостик над її лівим вухом весело відреагував на цей рух. «Мабуть, плануєш із кимось цікавим познайомитись», – підмогнула їй Аня і вправно витягла з каталогу одну картку.